от джаз-класици като Колпортер, който чуваме в момента в изпълнение на известния барабанист Гидо Май и пианиста Александър Матюсън, който е роден в Пловдив, българо шотландец който обаче живее в Мюнхен, Германия. Пресмита за Орфей до предстоящия днес вечерта концерт в третата вечер на Пловдив Fresh Music фестивалът Fusion, в Ритуалния дом за сватби и погребения в Столипиново. Така казвам добър ден на самия Александър Мачисън Здравейте. и на Илиана Нанчева от Creative Ray, които организират фестивала за втора година. Здравейте. Александър, как Орфей стана събирателна точка между един германски композитор от Рошток, един австриогерманец, германец, един латвиец и вас като българо-шотландец от Пловдив? Ами, председихме, че искаме нещо... Точно обединяващо Името за Орфей е дълбоко залегнал в европейската ни култура. Има такива, във всяка култура на света, просто залегнали, да го кажем, по един вид шаблони. Цялата ни, в крайна сметка, наративна традиция произлиза от древно, древните гърци, от Аристотел и така нататък. И също с, ние просто играем с една и съща форма от 2-3 хиляди години. Но това е ваша идея? Да не, не композирате с... върху Урфей? Ми... Не си спомням. Точно но, но с uh, колегата Макс Цимаман Седнахме да го помислим и той, в крайна сметка се събрахме шестима човека, композитори да пишем. Той раздели мита на шест части, понеже той е много така запознат с древногръцката култура и литература. И направих просто с по две-три изречения много, да много хубаво резюме на всяка част и на всеки изпратихме това нещо всеки си избра по една част и условието беше инструментацията, която имахме и максимум 10 минути на човек. Нека да чуем какво е Орфей за колегите ви от Латвия и Германия. Мартинч Бауманис. И ме е мистериозно. И от Имах чувството, че има заради това един малко лек мистериозен характер, непознат, uh, място за което не се чува често освен от разкази, така да се каже, от uh, предаване от човек на човек. Uh, has this persuasive skill. моята част, идеята ми беше Орфей има много добри способности да убеждава и той повтаря едно и също, повтаря едно и също до някакъв степен, където даже става почти маниакално и с това успява да убеди другите да го следват мъртвите подземния свят го And I think in, in in this century but in last years uh, well first of all po populism has has grown in power so so the ability to convince people even though it's not true that, that it's kind of a well you, you can see lots of people using it so so it kind of for me it, it, it I wanted to turn a bit yeah a little bit absurd and, and kind of turn it to something that that's not really pleasant to, to kind of show its real nature. Както много от нас забелязваме, в света има в последните години нарастване на популистична риторика и тази риторика успява да убеждава много хора, независимо от това, дали е истинска информация или не. И точно по този начин исках да го изведа до абсурдна степен, в което може да го погледнем от, в абсолютно неприятна светлина. Не е, да мо видим другото лице на това е в вашите композиции? Ich habe das Gefühl gesucht, wie Orpheus in die Unterwelt geht und als, als, als lebende Person, muss ein, ein... ich habe versucht mich hineinzuversetzen in ihn, wie er über den Исках да опитам да се вживее в ролята на Орфей и да го разбира как се е чувствал в ситуацията, където той преминава през Стикс и след това препятствие го, го среща следващото препятствие, нали, огромното куче, Цербер с три глави. И исках точно да, да опитам да разбера как, как би се чувствал той в тази ситуация. Орфей мигрант ли е в а, вашите представи? Офърс е към флющлиг, е флитвър ничц, е флитвър към към ти Не би го представял като бежанец иммигрант защото той не бяга от ä, опасността, а всъщност ä, отива към опасното, за да, нали, да, за да спаси вредика отива към опасното. Въпросът ми към Александър Матюсън, който е един от инициаторите на Fresh Music фестивала в Пловди, в, в който пак ще кажа, имаше класика, имаше, ай да не класика, но съвременна музика, композирана специално от млади европейски композитори по темата Орфей, имаше джаз, имаше страхотен барабанист, обаче днес скачате към Столипиново Mm -hmm. С Исмайл Бент и с една ваша група, която се казва Dead Merkels. а Мъртвите Меркелчета, така ли се превежда? Oh, да, да. И каква е идеята? То си е ма етап. Всъщност, има една много известна пънк група която сигурно знаете, Dead Kennedys. И просто с... Даже и това момче, което говореше на немски преди това записа композитора и Дани Барбаниста, с който се свирим, бяхме записали някаква песен вкъщи и нямахме име, нямахме име, и някой на майтап през бирата си казва Dead Mayakis, ха-ха-ха, го името и... Точно просто. По това име си се изявяваме, ама то си оставаме по-насвобода да правим, каквото поискаме всъщност. Тоест от от Урфей до на практика пънк. Версии на на нашия живот. Така ли? Това ще чуем вечерта. Ами не точно, защото за мен това, което поне мен лично ме интересува и колегите ми мислят, че се съгласат с мен е обединяване на много перспективи в една. За мен човек трябва да минава през различни етапи в живота си и да не ги забравя, в смисъл да ги взима себе си и да ги интегрира в едно устойчиво цяло, така да го кажем. И в смисъл аз съм имал една фанкфаза, фаза, да го кажем, с огромен гребен съм ходил и така нататък, което в, в това време си беше и важно за мен, с него, нали, така да го кажем, се... Етаблира някаква част от моята естетика, виждане на нещата. Александър, къде беше това? В Пловдив или в Шотландия? В Пълсика и в консерваторията, да. което си беше много забавно, с ваши Панкански греба на реално Всъщност, колко време си живял в Пловдив? Тук си роден, доколкото разбраш? Тук съм роден, но още като малко бебе на 6 месеца отиваме в Штатите за 3 години, после 5 години в арабски държави, 3 години в Шотландия и всъщност. В 6 съм дошъл да живея в България и завърших тук езикова гимназия по Овдив с немски язик. И после една година следвах в София в НМА и после се преместих в Германия. Да попитам какво представлява Исмаил Бен, Аз се опитах mm -hmm. да намеря нещо mm -hmm. в онлайн пространството и не намерих. А, има във Facebook, имат записи. Добре, значи не съм търсила правилно. Ами И Бенц са е, традиционен ромски сватбен оркестър от, от Столипеново. Ем, аз съм, много се радвам, че те ще участват и всъщност целта ми е и на концерта всички заедно в крайна сметка да изпълним нещо. Защото ние също така сме музиканти, може би идвайки, идвайки от други традиции, но точно... Опитваме да включим и в работата ни е тотално свободна импровизация, където сядаш, слушаш го други и действаш, защото така се появяват едни, така да кажем, първични а, музикални средства, комуникационни. И те са, според мен, много вълнуващи, защото той на момента и е повече няма да се чуе. И да поканим хората днес от... 19 часа mm -hmm. в ритуален дом Столипиново. А, последно изречение за Иляна Нанчева, този фестивал ще продължи ли и следващата година? Имаме идея в фестивал да, да носи устойчивост. Това е второ издание на блогди Фреш Мюзик фестивал. След две години живот и здраве. Ще обявим ще има. Да, но да е така. Благодаря ви много, Александър Матюсън и Иляна Нанчева. А до вечера е третата вечер от Fresh Music фестивала в Столипиново в Ритуалния дом с Исмаил Бенд и Дък Меркелс.